810101 a počas celej relácie písať maily na adresu studiozavináč Na úvod sa pozrieme, ako sa darilo slovenským webom. Vyplýva to z oficiálneho auditu návštevnosti slovenských webov AIB Monitor a je to určitý ukazovateľ, kto ovplyvňuje verejnosť alebo čo teda ľudia sledujú v rámci spravodajstva. Sledovať môžu, samozrejme, sú to unikantní návštevníci, zkrátka RU, ako sa používa, keď navštevujú určitý portál. Ten návštevník môže sice veriť tomu, čo sa tam píše, nemusí, alebo je tam zo zvedavosti, alebo si monitoruje situáciu. No jednoducho, medzi domácimi používateľmi zo Slovenska na prvom mieste je spravodajský portál SK. Navštevuje ho, pokiaľ ide o unikantných návštevníkov, vyše dva milióny ľudí. Na druhom mieste je Bulvar, čiže Pluska.sk, tiež vyše 2 miliónov. Potom je Zoznam. No a ešte nad tými 2 miliónmi používateľov je ešte, pokiaľ ide o spravodajstvo sme a pravda. A potom opäť nasleduje bulvár, čas a topky. Takže z tých prvých 15 slovenských webov je vidieť, že kto má teda najväčší vplyv. No a samozrejme, že ten vplyv znamená aj, dá sa povedať, rozhodovanie sa v politických otázkach, spoločenských otázkach, zaujímanie postojov, pokiaľ človek nie je fanaticky oddaný jednému jedinému zdroju. Ale častokrát to tak býva, že práve tieto médiá veľmi úspešne manipulujú ľuďmi a v podstate, áno, oni im ponúkajú informácie, ale zároveň formujú ich politické povedomie. Takže v rámci tých prvých 15 webov sú aktuality, sme, pravda, čas, a samozrejme tlačová agentúra, napríklad SITA. Takže to všetko pekne formuje to myslenie ľudí. Jedný z tých, ktorí sa teda najviac oháňajú svojou, dá sa povedať svojím významom, sledovanosťou, alebo takým mentorovaním celej scény, je pochopiteľne denník N. Každý si ho môže vnímať po svojom, pre niekoho to je neotrasiteľný zdroj objektívnych informácií, Otázka vkusu. Pre iného je to denník nenávisti, normalizácie, novodobej normalizácie. Takže tento denník N má náštevnosť vyše jedného milióna a je vlastne v druhej petnástke tých sledovaných webov. Aby sme vedeli, vieme teda, kto vydáva tieto zdroje, tak na prvom mieste je vydavateľstvo Ringier Slovakia potom je News and Media Holding a vydavateľstvo Petit Press, ktoré vydáva vlastne Sme.sk. To sú tie ovplyvňovateľia aktuality denní gen Sme, kde práve informáciami z tohto zdroja, respektíve rôznych hostí, podcastov, odborníkov, analytikov sa formuje dá sa povedať volická základňa určitých politických strán. V tomto prípade tak ako doteraz to bolo SDKU, teraz je to pre nich PS, prípadne SAS. A pokiaľ ide o návštevnosť v zahraničí, ako návštevnosť slovenských webov z iných štátov, tak opäť prvé skončili aktuality, vydovali nejakých 437 tisíc čitatelov, na druhom mieste Bulvar Pluska, no a na tretej priečke sme SK. Neprekvapuje okolo 300 tisíc ľudí. Slováci v zahraničí si pozerajú práve tieto weby. No a potom neprekvapuje, že keď sú výsledky volieb rôznych, či sú to parlamentné, prezidentské a tak ďalej, pokiaľ sa orientujú na základe týchto portálov, tak je evidentné, že drvivá väčšina z nich sú voliči, teda PS. Takto formujú médiá a weby, teda uvažovanie ľudí alebo vnímanie reality, pokiaľ, sa 100% spoliehajú na tieto zdroje. Tí prevádzkovateľia, ktorí stoja za tým všetkým, už tu boli spomínaní, ale ja to len zopakujem. Ringier Slovakia, ty vydávajú Aktuality.sk, News and Media Holding, ktorí vydávajú plusku, čas, trend, Petit Press, samozrejme Sme, Mafra Slovakia, hospodárske noviny HN Online, Aurmedia, Slovenská republika, Pravdu, SK. No to sú tí najväčší hráči. No a potom je N Press, čiže denník, denník N, ESET a SPOL. Takže toto sú tí, ktorí zohrávajú tú rozhodujúcu úlohu, ako sa zdá podľa tej návštevnosti a sledovanosti si uvedomujú svoj význam a vedia, že veľmi aktívne vplývajú na to, čo si ľudia myslia, alebo ako vnímajú dianie doma, ako vnímajú dianie v zahraničí. Pochopiteľne, že každý z nich sa oháňa tým, že dodržiava novinársku etiku, objektívnosť, overenie informácií a tí ostatní sú všetci zrejme dezinformátori podľa ich uvažovania. Ale to závisí samozrejme od každého človeka, ako to vníma. No a v súvislosti s tým je veľká kampaň momentálne, pokiaľ ide o rebríček Slobody médií. Pretože Slovensko v rebríčku Slobody médií sa prepadlo o 9 miest a dnes je na 38. mieste zo 180 hodnotených krajín. Samozrejme, aj to má svoj vplyv na to, ako sa vníma sloboda médií v danej krajine. Vyplýva to zo svetového indexu slobody tlače, ktorý zastrešuje nezisková organizácia Reportery bez hraníc. Samozrejme, tí, ktorí sa orientujete na tejto mediálnej scéne, Reportery bez hraníc, tí vždy figurujú v drvivej väčšine v, tej, v tom prosystémovom zameraní, v tom takzvanom progresívnom, takzvanom liberálnom a v tých trendoch ktoré sú v rámci takzvaných transatlantických štruktúr, západných štruktúr tej predstavy, že toto je tá sloboda, teda sloboda ich názorov a dominancia ich informovania. Takže z tohto vyplýva, ako Slovensko teda výrazne, výrazne upadlo, pretože v 2020, keď bol Peter Pellegrini premiérom, bolo Slovensko v rebríčku na 35. mieste potom od 2020. až do 2023. keď vlastne najsilnejšou kaličnou stranou bolo Oľano, tak Slovensko bolo podľa týchto informácií. To si každý môžete prebrať podľa seba, to nie je určujúce, ale podľa týchto informácií bolo vtedy na 17. mieste v celosvetovom rebríčku. No, pochopiteľne, pretože ten rebríček... Možno je niekto presvedčený, že sú o tom na to objektívne kritéria, ale väčšinou je to o poslušnosti danej vlády, alebo to, čo tá vláda uplatňuje. Môže uplatňovať aj také isté praktiky, ako predtým uplatňovali tzv. liberálne vlády, ale nepatrí do toho správneho politického košiara. Takže napriek tomu, čo sa tu dialo počas pandémie počas covidovej tyranie, čo predvádzal človek, ktorý síce bol premiérom, ale um, aj dnes má dostatok voličov, že je v parlamente a podľa posledných prieskumov sa znovu dostane do tohto parlamentu, ale o ktorom je mnoho, značná časť voličov presvedčených, že to nie je psychicky vyrovnaný človek a je veľmi nebezpečný náladový a častokrát dokázal aj vo vzťahu k médiám, keď ich potreboval, bol z nich nadšený a keď ho kritizovali, tak ich mal plné zuby. Takže v tom období vlády Matoviča sa zdá, že to bolo najlepšie. Hoci aj dnes sa dozrieme ďalšie informácie, ako v súvislosti s covidom zavádzali, klamali s lockdownami a tak ďalej, Pfizer, Kšeftiky v rámci Európskej únie a neustále tá propaganda pokračuje ďalej. Tie táraniny o kukuriciach a podobne, to sú, to sú by som povedal, na tej bulvárnej úrovni žiaľ, že to prezentujú aj tí ľudia, ktorí kritizujú COVID v tomto duchu ako kotlára spol. Zase tá druhá strana, tá si obhajuje svoju pozíciu bez ohľadu na fakty, ktoré už vyšli na javo. Či už v Spojených štátoch v Západnej Európe medzi odborníkmi a tak ďalej. Či to bola správna reakcia a všetko bolo v najlepšom poriadku a tak, ako to malo byť v súvislosti s lockdownami, v súvislosti s vakcínou, čo sa týka očkovania, špárania a tak ďalej. Či naozaj to bolo všetko adekvátne a správne a dnes nenapadnutelné, lebo vychádzajú najavo aj v súvislosti so samotným vírusom, ako sa dostal, odkiaľ unikol, či je to otázka laboratúria, či je to otázka nejakej konzumácie netopira. Všetko to sa už dávno spochybňuje. A naďalej trvajú tie ideálne príbehy o tom, ako to bolo počas pandémie. A vidíte, počas tedašej vlády, čo tu stvárali s nami, to bolo Slovensko historicky na tom najlepšie. Tu kampaň, ktorú valili z každého média, na všetkých nás od rana do večera, zastrašovali, rozdeľovali obyvateľstvo, dodnes to trvá samozrejme, dezoláti, covidioti, očkovanci a tak ďalej. A to bolo vraj ideálne. No tak, čo si potom môžeme myslieť o takomto svetovom indexe slobody tlače? Pretože to boli poslušní panáčikovia v rámci EÚ, v rámci NATO. Napriek tomu, čo stvárali doma a v rámci tej covidovej pandémie, ktorá zasiala značnú časť sveta a Európa bola v tomto absolútne poslušná, tak takýto stav na Slovensku im vyhovoval, takže samozrejme, že Slovensko na tom bolo historicky najlepšie. Teraz je problém, bez ohľadu na to, či uh, je niekto stúpencom súčasnej vlády alebo nie, čo vyčítajú, nech by tam bol ktokolvek, čo vyčítajú, prečo je tak ohrozená tá sloboda, sloboda médií, máte to viem, že nemôžu novinári písať, čo chcú, nemôžu uverejňovať, alebo majú nejaký problém s nejakou tému, pretože im niekto neodpovedá, pretože ich niekto nevítá. No veď aj tak si zistujú tieto veci a aj tak sa dostanú k tým informáciám. Ale čo im prekáža, Že bol zmenený zákon o RTVS. Zdôvodňujú to tým, že súčasná vládna koalícia zmenila zákon o RTVS, aby sa zbavila vedenia RTVS a vlastne nedovolila riadne zvolenému riaditeľovi dokončiť svoje funkčné obdobie. So Slovenskou televíziou každá vládna garnitúra si robila, čo chcela, prispôsobovala, prispôsobovala si ju na svoj obraz. Aj predchádzajúci riaditeľ Machaj mal politické pozadie, aby sa ujal tej funkcie, lebo tak to bolo v parlamente. A samozrejme, že v tomto jeho... Odkaz ešte z rádia Twist a v tomto duchu ešte dá sa povedať SDK, kde pokračovateľom sú dnes podobní ľudia s rovnakým názorovým obzorom ako PS a SAS, a teda oddanosť západnej Európe a štruktúram bruselským a tak ďalej, kde každý iný je pre nich nepriateľ, pokiaľ sa týmto štruktúram neklania, pretože automaticky ho zaradia do nejakého iného tábora. No tak takýmto ľuďom slúžil predchádzajúci riaditeľ. Takéto zameranie mal, takými ľuďmi sa obklopoval, takí novinári tam boli. Tak samozrejme, že tak ako garnitúry predtým, ale Radičovské, Dzurindovské a tak ďalej, menili pomery v televízii a dosadzovali svojich ľudí, tak stalo sa aj teraz niečo také. Je zaujímavé, že to predtým reportéry nevideli, nevideli reportéry bez hraníc. A samozrejme, tu naši prestitúti, ťažko povedať novinári. Veď nemusia mať vládu, uh, obdivovať vládu. Niektoré zase obdivujú. Ten kult, ktorý sme tu videli, kult, najprv to bol kult Zurindu a Mikloša. To boli spasitelia Slovenska, samozrejme, ktorí nás úspešne privádzali do EÚ a to, Kult Radičovej, kult Kisku čaputovej. To všetko pestovali médiá vo veľkom a samozrejme každého rozhodnutia, ktoré prichádzalo z Bruselu, predtým aj z Pentagonu, len dnes, dnes už Amerika je v nemilosti, pretože je tam Trump. Ale každá vojna, každé opatrenie, čokoľvek to bol bombardovaný, na koho sa zautočilo, aká kampaň sa spustila, na to všetko prikyvovali. A či to bola verejnoprávna televízia alebo iné kanály, informačné, bolo to na jedno kopy. To stačí si spomenúť na 11. septembra. Odvtedy vtedy všetky konflikty, zmeny, krízy, až po COVID, až po dnešnú Ukrajinu a vojnu na Ukrajine, je to stále o tom istom. Unisono. Všetci rovnako. Čest výnimkam. Ale ty potom končia, alebo musia niekam odísť. Alebo nie sú na tých pozíciách, ktorí sú. Hoci dnes už nastal taký otras, že aj tí najväčší, najväčší propagandisti museli podchádzať. Ale to sú presne tie tlaky, ktoré tu vždy boli od 90 rokov. Vždy. Vždy prichádzali čističi, ktorí Menili situáciu v médiách, nehovoriať o verejnoprávnej televízii, ale teraz to vyvoláva veľké problémy. Kde bol ten pohľad na slobodu tlaček? Kde boli tie objektívne inštitúcie? No vtedy im to vyhovalo, pretože názorovo zapadali k sebe. A pochopiteľne ta výhrada o tom, že ale zmenila sa RTVS na STVR... Samozrejme, vymenila sa určitá garnitúra, hoci ako na spravodajstve to nevidíte, vedie to, to isté ako aj v iných televíziách. Ale tá krásna myšlienka, že úlohou každej vlády je vytvárať pre novinárov slobodné prostredie, aby novinári neboli pod tlakom mocných, ale mohli slobodne písať a kontrolovať predovšetkým vládnych politikov. Áno, lebo tí vládnu, ale predovšetkým všetkých politikov by mali kontrolovať, pretože tých, ktorí tak veľmi obhajujú, keď sa dostanú k moci, tak v ním sú už potom menej kritickí, tak ako dokázali byť odvážne a kritickí v období Mečiara. Potom už pri Durindovi tam boli ako také poslušné psíky a tak ďalej potom v ďalších tých obdobiach. Ale v každom tom období sa diali nekalé veci, rôzne pochybné. A tak ako sa diali, pokiaľ ide o geopolitiku z východnej strany, tak sa diali aj zo západnej. Ale tam sú novinári precitliveľi. Tam sa tomu veľmi nevenujú, keď tak okrajov alebo keď už musia, keď to už na nich spadne aj z amerických a západoevropských novín. No, pochopiteľne nejde len o Slovensko na 38. mieste, ale aj výhrady k tomu, ako sú na tom médiá, ako keby iné oblasti nemali problémy, alebo na iné oblasti neboli vyvíjaný tlak. Tento pohľad nadutosti určitej skupiny novinárov, to sú tí, proliberálni, neoliberálni, progresívni, ako keby boli nedotknutelní. Ako keby boli vyvolení, ako keby oni mali určovať a tí ostatní sa milia, sú dezinformátori, dezoláti, napriek tomu, že majú takisto na svojej strane odborníkov, majú fakty, argumenty a takisto sa môže miliť v rámci toho mediálneho wrestlingu jedna aj druhá strana. A teraz v súvislosti s tou slobodou médií a s tými rebríčkami upozorňujú tí, ktorí sa na tom už na tom podielali, lebo to vypracovali, alebo rozoberali to napríklad, známa to postava Pavol Salaj, to je vedúci oddelenia reportérov bez hraníc, ktorý má na starosti Európsku úniu a Balkán. Tak teraz v týchto podmienkach a pri tomto rebričku Slobody médií hovorí o tom, že dnešné médiá sa ocitli v pasci pretože ide o ekonomické prežitie. Vždy išlo o ekonomické prežitie. Vždy to niekto financoval, bol v pozadí, respektíve verejnoprávna televízia, mala zase štátne prostriedky. Ide aj o to, či to ľudí zaujíma, či si to budú kupovať, inzerenti a tak ďalej, politické tlaky. A tvrdia, že aj aj aj tá nezávislosť je ohrozená, pretože samozrejme je tu otázka ekonomického prežitia. No keď im nahrávali vlády, sponzory a tak ďalej a vyhovala im ich ideológia, tak vtedy zdá sa, ako keby v ohrození neboli. Ale teraz, keď nastávajú určité zmeny, nie všetky vlády sú naklonené týmto progres prostitútom, prestitútom aj politickým pochopiteľne, ale aj v novinárskej oblasti. V Amerike sa to zmenilo prístup Trumpa a podobne, či je niekomu sympatický alebo nie. Dôležité sú tie rozhodnutia a čo sa týkajú, aj k tomu sa dostaneme k verejnopravnosti v Spojených štátoch, tak ako som avizoval v rámci tejto relácie. Takže áno, zrazu je tu, je tu pasca, je tu otázka ekonomického prežitia a ekonomická nestabilita, ktorá aj ohrozuje spravodajstvo v 2025. podľa tohto odborníka. Znovu, v súvislosti s verejnoprávnosťou, lebo tá je samozrejme dôležitá, si všímajú reportéry hraníc a odborník na Európsku úniu a Balkán, že je tu vládna snaha o politické ovládnutie STVR. Opäť aké prekvapenie, ako keby doteraz nebola. Ako keby doteraz aj proces zlučovania napríklad slovenského rozhlasu slovenskej televízie nespel k tomu, aby bol politicky pod kontrolou tak ako ten proces sa vtedy odohral. A vždy je to tak, či je to v Polsku, či je to v Maďarsku, kdekoľvek, alebo keď sledujete aj iné stanice, môžete napríklad aj nemecké verejnoprávne stanice, ako informujú, v akom duchu informujú, kto je pri moci, keď sú pri moci liberáli, tak je to iné, keď sú pri moci konzervatívci, ale myslím teda... Národne orientovaný, nie že sa vystriedajú kresťansko-demokratické strany a sociálno-demokratické, ako to býva v západnej Európe a stále je tá televízia o tom istom, keď si zoberieme napríklad verejnoprávne zdroje. Takže tá snaha ovládnuť je buď do oči bijúca, alebo nenápadná, ale je tam a vždy tam bola a bystry divák. To vie a zaregistruje. No a potom je tu obava, pokiaľ ide o súkromné média, ako sa vyjadril v tomto prípade odborník z oddelenia Reportéry bez hranic pre Európsku úniu a Balkán. Pokiaľ ide o Slovensko, tak sú tu súkromné média a sú obeťou, pretože v súvislosti so Slovenskou uvádzajú, pretože ich do veľkej miery vlastne finančná skupina PENTA ktorá nemá záujem o to, aby na Slovensku prekvitala nezávislá žurnalistika. Ako keby iné finančné skupiny mali záujem o objektívnu žurnalistiku. Nejde len o samotnú pentu. Svoje iné finančné skupiny, iné vydavateľské domy. Keď sa pozrieme len na tú slávnu trojku, sme aktuality ten ďalší, dajme tomu týždeň a tak ďalej. Rádia, Rádio Express a podobne. Tiež ich niekto vlastní a kašle na nejakú nezávislú žurnalistiku. Pretože ste presne podľa tých nôd, ako boli určené v Bruseli, alebo ešte donedávna, či už Bidenovská, Kamalovská, Obamovská Obamovská garnitúra v Bielom dome, v Pentagone, ale teraz sa situácia zmenila. Takže niekto, to je zaujímavé, niektorá finančná skupina im vyhovuje a iná finančná skupina im nevyhovuje. V čom to asi spočíva? V objektívnosti? Samozrejme tá situácia, ktorá je, ako nariekajú, že poprvýkrát v histórii tejto výročnej správy sú podmienky pre výkon žurnalistiky zle v polovici krajín sveta. A čo ich trápi, je to koncentrácia vlastníctva médií. Áno. Ale opäť, to nie je nič nové. A že prichádza tlak zo strany inzerentov a donorov, veď... Tá prax tu bola. Takto ničili novinárov, takto ničili nepohodlné noviny, takto ich likvidovali, keď im nevyhovoval zameranie alebo v určité správy alebo výber faktov, lebo fakty sú rôzne. A môžete si vyberať faktov, a ktoré chcete, ktoré a nemusíte pri tom klamať, len vyberiete účelovo fakty, ktoré vám vyhovujú. Či je to covid, či je to migrácia, či je to Ukrajina, v ktorejkoľvek sfére či je to klíma, green deal a tak ďalej. No a potom je skutočne etická žurnalistika, ktorá dokáže ponúknuť fakty z jednej aj z druhej strany, aj odborníkov. Nie, že jedni sú odborníci a všetci ostatní sú nevzdelanci a dezinformátori, pretože tak im to vyhovuje. V rámci toho rebríčka Slobody tlače klasicky na prvom mieste Norsko, už dlhšiu dobu, a v tej prvej trojke je Norsko, Estonsko, Holandsko. Potom je na desiatom mieste Česko a my sme teda na 38., v tej ďalšej skupine Rakúšania sú dokonca na 22., Polsko na 31., no a ďaleko za nami je Ukrajina a dokonca Maďarsko. Maďarsko je až za Ukrajinou dokonca. No a ten, tá obava je opäť, stále je to o tom istom, že sa médiá môžu stať obeťou oligarchov a verejných orgánov, ktoré sa ich snažia zneužívať. Áno, je to tak, sú oligarchovia, skupujú médiá, ako ich zamerajú. Veď donedávna skupina CMI, ktorá bola však Ronald Lauder, orientácia Markízy, oslavné ody, keď prišiel buš do Bratislavy, ešte sa za to aj odmeňovali novinári a tak ďalej, tak nepripomínalo to niekedy Brežneva na návštevách, no pripomínalo to isté, fascinácia zástavami a obdiv k tomu, čo bieli domalé. Samozrejme, dnes už je to iné, pretože tí istí ľudia, ktorí sa strkali do priazne Spojených štátov a obdivovali každý ich krok, náddych, výdych, čokoľvek v Spojených štátoch, ako keby tam existovalo New York, LA a Washington a iné časti tam neboli a iné, iné spôsoby života a takisto sociálneho ekonomického trápenia, tak tí istí ľudia dnes zúria nad Spojenými štátmi. A vždy tu boli tí oligarchovia, vždy tu boli verejné orgány, respektíve vládna moc, úzko prepojená s verejnoprávnou televíziou. Čo sa nádejajú, že v rámci Európy môže mediám pomôcť Európsky zákon o slobode tlače. Ten na dobu dolúčinnosť teraz... 7. maja 2024, ale nové pravidlá sa budú v plnom rozsahu uplatňovať až od 8. augusta 2025. Od augusta má totiž v Európskej únii platiť akt o slobode médií. A prvýkrát sa do legislatívy Európskej únie dostalo pravidlo, že politici nemajú ovplyvňovať prácu novinárov. To sú také teoretizovania... Veď oni nemusia prácu novinárov. To, čo som pred chvíľou hovoril, veď novinári poslušne, poslušne, ako také ovečky, pobehovali či za Zurindom, či za Radičovou, či za Čaputovou, či teraz za Šimečkom. Majú vytipovaných tých svojich politikov, ktorých obdivujú, ktorých nekriticky velebia a vytvárajú okolo nich kult. No a potom majú takých, ktorých bytostne nenávidia. Pokiaľ naozaj ten politik zlyháva, je skorumpovaný, používať rôzne praktiky a tak ďalej, veď o tom má byť novináčina tak môžu na to upozorňovať a majú na to upozorňovať a musia ale nie podľa svojho politického cítenia, že túto stranu majú vláske a túto stranu obdivujú a tento názorový smer, ak to tomu odporuje, tak je samozrejme verejný nepriateľ a vlasti zraca, neviem čo všetko. A podľa toho teda aj uverejňujú a píšu, podľa toho sa rozprávajú podľa toho kladu otázky Samozrejme, že zákon, teda ten akt o slobode médií a to pravidlo a tak ďalej v legislatíve EU definuje nezávislosť verejnoprávnych médií. A už je tu samozrejme ten tlak a vyhražanie sa. Že ak Eurokomisia, výbor ľudových komisárov, pardon, a to bolo v Sovjetskom zväze, výbor európskych komisárov, vyhodnotí, že zmena z RTVS na STVR ovplyvňovala nezávislosť, mohli by voči Slovensku začať konanie. A môže to mať aj súdnu dohru, ktorá je spojená s pokutami. No. Slovensko však nie je jediným kandidátom na ten zásah zo strany európskych ľudových komisárov, eurokomisárov, ktorí takto teda zachraňujú verejnoprávne médiá a oni budú vyhodnocovať. Lebo doteraz, ako hovorím, aj keď sa opakujem, ale treba to zdôrazňovať ten, kto žil na Slovensku a sledoval situáciu vo verejnoprávnom médiu, áno, keď mu bol sympatický Zurinda, tak bol celý nadšený, že tam má Zurindizmus. Komu bol sympatický Mečiar, bol rád, že sú tam tieto postoje. Tí, ktorí milovali Čaputovu, boli celí šťastní, že tá televízia vysiela v takomto duchu a sú tam ľudia ako Ostrihoňová, Hávran a tak ďalej. Dnes teda poslanky na ZAP Z. Ostrihoňová. A to im vyhovalo a to považovali, že áno, to je pekná verejnoprávnosť. Ale keď sa to zmení a sú tam opäť novinári iného typu, ktorí uprednostňujú iné politické garnitúry, tak je zle. Hoci jedno aj druhé je z hľadiska verejnoprávnosti chore. Takže ovplyvňovanie nezávislosti a verejnoprávnosti tu bolo vždy za každej vlády a v každom období. Ale niekedy babrácky, že to bolo vidieť a niekedy veľmi takticky. A potom už stačili spracované mozočky, ktoré ako pôsobili vo verejnoprávnej televízii. Či to bola prvná, prvá garnitúra, ktorá prišla s Durindom v 98. a nadšene tlieskala bombardovaniu v 99. Júoslavie, alebo potom ďalšia garnitúra, ja ich nazývam Komando N, pretože ich rozhľad spočíval v tom, že si prešli dení gen, alebo boli fanaticky oddaní a takisto pôsobili vo verejnoprávnej inštitúcii. Takže Niekedy stačí takto oddaných ľudí a vedúcich vydania a máte charakter vysielania, aký potrebujete. A keďže tam nie je len Slovensko, tak si po skladbe povieme, kto ďalší je terčom v rámci tejto takzvaného zápasu o slobodu médií. mráka, ako si človek zaslúži. Všade sucho nikde žiadna mláka a predsa trčíš po krh Keď sa vezeš otrhnutou brzdou skomaný a dubitý príliš moc to nerieš a spon jedným z prstov sa zachytíš. Niekedy sa plány začnú Kvôr než prvý kameň postavíš Zrazu cietiť menej Vzduchu v prúcach A do hlavy sa v kravnú obavy Vtedy poprosť lásku Nech sa toľko Cuzích by tohne skrýva Pošliť do neba žiadnos Stačí aj bez kolkov Odvážnym opíše Zúfalým nezdvíhám Tak si len vzdychnem Príď už prebo Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Pred som hovoril o tom, ako Slovensko nie je jediným kandidátom na zásah zo strany Eurokomisie. Pokiaľ ide samozrejme o akt o slobode médií, o nezávislosť verejnoprávnych médií a podobne. Vyhrážanie sa, že môže spustiť konanie, môže to mať cudnú dohru, pokuty a tak ďalej. Keď nie je verejnoprávne médium poslušné podľa toho, ako si to predstavuje Európska únia. Takže nielen Slovensko, v rebríčku sa totižto v rámci Európskej 27 umiestnilo na 19. pozícii Slovensko. Ale horšie ako Slovensko je na tom Taliansko. No prečo? Lebo je tam Georgia Meloniova premiérka zo so začiatku bola obrovská kampaň, keď Melóniová a bratia Talianska vyhrali voľby. Fašistka, jej minulosť, samozrejme silná protiimigrantská retorika. Pochopiteľne, veď v tomto tiež prestitutí jedno, jednoznačne klamu. Keď ukazujú len pozitívne prípady, pokiaľ ide o imigrantov, ktoré sú v minime oproti tomu, čo spôsobujú masy imigrantov z Afriky, z Ázie a zo všetkých tých končín, pokiaľ ide o kriminalitu, násilie, náboženské problémy, no-go-zóny, neprispôsobivosť a sociálne správanie, sociálne výdavky, sociálny parazitizmus a tak ďalej v drvivej väčšine a vyvolávanie konfliktov, nehovoriať o tom, ako je sú spestrené vianočné sviatky alebo iné sviatky pri rôznych týchto útokoch alebo jedincoch, ktorí dopichávajú ľudí vo vlaku na vlakovej stanici alebo niekde na ulici alebo vrazia niekde autom. To musia informovať, ale do súvislosti to nedajú, ale tí, ktorí tento jav, sú samozrejme potom o Takže Meloniová, najprv obrovská vlna kritiky, ale teraz už je podstatne priateľnejšia. Prečo? Lebo máme ukrajinskú kartu. A keďže Meloniová je na strane rozhodnutí, ktoré sa týkajú NATO, ktoré sa týkajú ukrajinskej podpory, horly, teda samozrejme svojimi vyjadreniami vo vzťahu k Zelenskému, ako treba podporovať, ako treba s týmto Ruskom zúčtovať, no tak už je viac menej priateľnejšia. Hoci imigračná politika alebo iné rozhodnutia nie sú im sympatické, ale keďže trpí takistou krofilným syndromom, takže je priateľnejšia. No ale nie je to ideálne, takže je zletaliansko. No, nemusíte ani hádať, kto je potom ďalší terčom a nevyhovuje no Maďarsko, pochopiteľné. Môžeme si myslieť o Orbánovi svoje, ale Orbán si robí svoju jednoznačne pro maďarskú politiku a samozrejme, že ich dráždí svojimi rozhodnutiami. Pokiaľ ide o suverenitu a zvrchovanosť, to by si mohol každý zobrať príklad vo vzťahu k svojej krajine, k svojmu národu a k obhajobe vlastných záujmov, Ale nie konfrontačných, aby to viedlo k vojne. Ale v rámci kompromisu obhajovať aj svoju pozíciu. Aj voči komisárom, aj voči svojim susedom a zároveň spolupracovať pretože komisári a respektíve tá, tá Eurokamarila a ich podporovatelia v uliciach so zastávkami a tak ďalej prevalcujú každý národný štát. Alebo chcú prevalcovať, nie že prevalcujú. Ešte to nie je ich víťazstvo. Hoci majú na svojej strane médiá, šaškujú v uliciach, majú na svojej strane politikov tvária sa, že tí ostatní by majú patriť do Ruska. No, dalo by sa povedať opačne, nech potom všetci oni otiahnú do Bruselu, do Novkou zón samozrejme, alebo do ďalších častí, kde sa tak príjemne žije pod kriminalitou, ktorú, s ktorou má problém Švédsko, si bezpečná krajina a podobne. Takže možno, mohli by sme sa posielať kade tade, či na Východ, či na Západ a do rôznych iných oblastí, riadne frustrujúcich, ale v prvom rade ide o národné štáty. A tam si dôsledne obhajujú svoju politiku určité zoskupenia v Európskom parlamente, určité, no v Európskom parlamente sú to samozrejme Európa suverených národov a, a potom frakcia, samozrejme, patriotov pre Európu. No a jednotliví politici, ktorí sa nepodkladajú každému rozhodnutiu Bruselu. Zatiaľ ich je v Európe málo, ale pribúdajú. No a jedným z nich je Viktor Orbán. Samozrejme, komisárom sa nepáči a ich a prestitutom a tak ďalej celému tomu spolku, ktorí si hovoria, že sú Európa. Oni nie sú v Európa, všetci sme tu v Európe. Oni len presadzujú určitý štýl vládnutia a tzv. liberálnej tyranie, ktorá sa navzájom nevylučuje ako oxymoron, pretože uplatňujú tyranské prvky a diktátorské prvky, ale strašia pri tom samozrejme. Doteraz mali Putina, teraz už majú aj Trumpa a podobne. Preti mali Brexit a vždy si niečo vajdu. Ale ta prax, ktorá e, sa vyčíta Orbánovi, napríklad pravidlo, že... Štátna reklama musí byť médiám udeľovaná na základe objektívnych kritérií, áno. A že Orbánová vláda takto podporuje iba nekritické médiá. Opäť, to je prax, ktorá nie je žiadnou novinkou a nie je to len u Orbána. Aké sú to tie ich objektívne kritéria? Objektívne kritéria spočívajú v tom, že keď je Odorovská vláda alebo Hegerovská vláda, alebo dajme tomu, tým Radičova, tak vtedy je to v poriadku. Vtedy objektívne kritériá sú, keď nahrávajú svojim a svojim dohadzujú svoje kšeftíky, vtedy je to v poriadku, lebo to je ich politický tábor. No a keďže vidíme aj pri tom prehľade webov, aké spolky sú za nimi, od Ringieru samozrejme, cez News Media Holding, cez uh, SSA a tak ďalej, hoci sa budú tváriť, že to takto spolu nesúvisí, tak ešte je tu potom ďalšia mo možnosť a to je takzvaný ako my Slováci vravajú, máme crowdfunding. To znamená, že verejné príspevky sa zbierajú od ľudí, ktorí vyzbierajú peniažky, aby napríklad mohol fungovať taký spravodajský portál 360. -tá. Kovačič, Markiza, progresívna propaganda. A tým sa oháňa odborník z reportérov bez hraníc. Aké je to krásne, že ten crowdfunding, teda vyzbieranie peňazí od verejnosti, ktorí dobrovoľne prispäjú teda na určitú činnosť v tomto smere, na spravodajstvo, na 360, kde sa hneď našli 100 tisíce, aby 360 fungovala. No, čo môže názorovo ponúknuť, je doteraz jasné, veď Kovačič je jasne čitateľný, tak ako skoro každý novinár. A to je obdivovné, ale keď nejaké alternatívne médiá, ktoré nemajú tie státi síce, a možno aj väčší záber ako samotný Kovačič, keď dostávajú peniaze od ľudí, tým sa reportéri bez hranic chváliť nebudú, pretože to sú pre nich dezinformátori. Čiže keď sa nájdu peniažky pre ich hlásne trúby, alebo pre ich propagandu, tak vtedy je crowdfunding úžasný. A keď si ľudia platia alternatívne zdroje, tak sú zmetení, dezinformovaní a v podstate sú to takí chudáci. Čo by sa dalo povedať aj opačne tí, ktorí prispeli, čo by bolo zaujímavé celé to pozadie financovania 360-ky a iných, či tiež nie sú nejakí zmetení. Kto im ďalší prekáža? Digitálne platformy. To im prekáža, pretože to označujú za úpadok žurnalistiky. Áno, svojím spôsobom to môžeme takto definovať, ale úpadok žurnalistiky majú na svedomí aj katedry žurnalistiky, redakcie mainstreamových kanalizácií, teda kanálov informačných. Aj samotní novinári majú na svedomí úpadok žurnalistiky. Ale digitálne platformy, áno, prebrali médiám tým tradičným reklamu. Áno, a vytlačili z internetového priestoru práve ich propagandu. Oni tomu hovoria profesionálne spracované články. Áno, profesionálne na tej úrovni, že chcete pretlačiť svoju pozíciu. Čiže buď vás bombardujeme dennodenne a zastrašujeme covidom, alebo vás budeme zastrašovať klimatickými zmenami, alebo tým, že ruské tanky prejdú celú Európu a obsadia celú Európu. No a rôzne, a čo spôsobí Trump a tak ďalej. To sú profesionálne spracované články, samozrejme. No a Ďalšia výhrada, že sociálne siete podporujú šírenie nenávisných príspevkov a popularizujú zavádzajúci obsah. Nepochybne aj medzi nimi sú takí. A nenávisné príspevky, no stačí si pozrieť denní gen. Či sa to týka slovenskej histórie, či sa to týka slovenských osobností, či sa to týka slovenského jazyka, čohokoľvek, čo zaváňa nejakou národnou hrdosťou alebo národným povedomím, čo v iných krajinách teda až taký problém s tým nemajú, sme a tak ďalej, to sú permanentné útoky a šírenie nenávisti, alebo teda rozdeľovanie ľudia z vidieka, ľudia z hlavného mesta, alebo z iných miest, pokiaľ to nie sú tie progresívne bašty. Starší, mladší, generačné rozdiely, názorové rozdiely, Orientácia. Obdivuješ Brusel, obdivuješ Moskvu, ako to, že neobdivuješ Brusel, automaticky musíš slúžiť Moskve. A očkovaný, neočkovaný, ekofanatik, pohrdajúci ekopropagandou a toto rozdielová, máte radi medvede, nemáte radi medvede, čo si o nich myslíte a tak ďalej. Toto všetko rozdeľuje ľudí a dennodenne to do ľudí hustia. Takže nenávisné príspevky, áno, politici, tí zase vynadajú novinárom, tak sa sťažuje súčasný prestitúti, pozrite, čo robí úrad vlády, pozrite sa, ako sa správajú, ako pristupujú. A čo oni? Druhá strana. Permanentne šíri nenávisť, pohrdá, znevažuje, pozýva si rôznych odborníkov, ktorí, ktorí dokážu určitú skupinu obyvateľstva označovať čili ako hanlivo ale zároveň nechcú vidieť napríklad neprispôsobivé skupiny, neprispôsobivé skupiny obyvateľstva, ale tie názorové tie sú schopní nalepkovať akokoľvek, šaškovať pred divadlami uražať tam účastníkov alebo návštevníkov nejakého predstavenia ako nedávno netrebko a tak ďalej vrieskať tam o zradcoch, tí, ktorí eurokomisárom trčia e, z nohavíc alebo dobre to bolo možno z ich priaznie im trčia a tí budú niečo hovoriť oháňať sa nejakými zástavkami ukrajinskými a európskymi a podobne a pohrdať tými ostatnými, že to sú všetko Putinovi agenti a sú nevzdelanci a vlasti zradcovia. To nie je nenávisť. Nie, to len týmto sa krmia od rana do večera redakcie prestitútov. A zavádzajúci obsah, opäť všetky tie témy, ktoré som spomínal, tiež nedávajú jednoznačné informácie. Tiež sú to vždy tendenčné informácie, od pádu železnej opony, od minulosti, ktorá sa týkala Havloidova, týchto disidentov a týchto príprav a novembra, cez každú jednu vojnu a bombardovanie, choroby, až po, dnešnú, po dnešný konflikt na Ukrajine. Savádzajúci obsah, tak, ako im vyhovuje. Ale prekážajú im giganti ako Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, pretože ich nikto nereguluje. A, absorbu a absorbujú rastúci podiel príjmov z reklám, ktoré zvyčajne podporovali žurnalistiku, tak to im samozrejme vedú súboj, nie sú regulovaní, treba, aby boli, áno, veď ako mať nejaké monopolné postavenie a nebyť absolútne pod kontrolou je tiež zavádzajúce, ale tak ako sa oni stiažujú, že ach, odoberajú im z reklám, tak oni, prostredníctvom takých e, stranov, ako sú konspirátorieská, Tí zase útočia na alternatívne zdroje, aby nemali príjmy a snažia sa inzerentov presvedčiť, aby tam neinzerovali, aby nepodporovali, pretože to je zavádzajúci obsah. No a tak ich zase likvidujú giganti iní, ktorí zase berú reklamu na svoju stranu. No, kto im z nich prekáža? No najviac Elon Musk, doteraz im neprekážal, doteraz SpaceX zlietalo sa do vesmíru, jeho nápady a tak ďalej, spojil sa s Trumpom, je kritický k týmto rôznym liberálnym vyhláseniam k realite, ktorá je nielen v Spojených štátoch, ale aj v západnej Európe. A to nie je o tom, aby bol obdivovaný, alebo velebený, ale na druhej strane doteraz im iní magnáti neprekážali? Doteraz o tom boli ticho? Áno, nepáči sa im sociálna sieť X samozrejme pretože sú tam uverejňované iné informácie a že uh, sociálna sieť X a Elon Musk útočia na médiá, na aké média útočia a tie médiá doteraz na koho útočili, o čom všetkom klamali a podobne samozrejme, že keď už bola vymenovaná Meloniová ako prouchrajinsky poslušná, už bolo Maďarsko, lebo Orbán je terčom, utlača kritické médiá, ano, tak ako prestitutie a hlavný mediálny prúd v rámci mediálneho wrestlingu utlačajú všetkých ostatných, ktorí nemajú ich názory. Tak je tu Gruzínsko. Áno, lebo v Gruzínsku je prijatý zákon o zahraničnom vplyve ktoré oni vnímajú, že to je potláčanie nezávislej žurnalistiky. Za čo sa hambíte za svoje príjmy? Kto vás financuje? Odkiaľ vám prichádzajú peniaze? Čo sledujete v danej krajine, v ktorej žijete? A pochopiteľne sa neostále používa tá terminológia o demokracii, o slobode, o európskych hodnotách. Frázy, frázy a frázy. Jednoducho, sledujú určitý zámer a dostávajú za to peniaze. Je zlé. Takisto ako Spojených štátoch a v Izraeli si dávajú pozor na agentov zahraničného vplyvu, tak, tak sa snažia aj iné krajiny. A napokon ďalší, kto je na pranieri USAID, teda rozhodnutie, že nebude financovaná, nebude financovaná táto agentúra, pretože tak rozhodla americká administratívna, administratíva Donald Trump. Pretože USAID... Prostriedky využívala pre rôzne médiá, aby šírili tzv. americký vplyv. Je ja vidieť, že aj v Amerike sú rôzne iné vplyvy a rôzne záujmy a v samotnom deep state a podobne. No ale tento USA vlastne využíval americký vplyv. Pochopiteľne v mediálnej oblasti spracovával obyvateľstvo, nálady a tak ďalej, čo zase ekonomicky vyhovovalo veľmoci, ktorá chcela diktovať jedna jediná celému svetu. No ale vyprovokovali Rusko k vojne úspešne, no a s Čínou sú tiež na nože. Takže jedna jediná veľmoc to ťažko zvládne, aby vládla svetu a potom je tá situácia taká, aká je. A USA sa na tom aktívne podielali, samozrejme schovaní za vznešené frázy, tak ako to dennodenne počúvame, o tom slobodnom svete, o demokracii, o liberálnej demokracii a tak ďalej. USA, Radio Slobodná Európa ktoré doteraz fungovalo vďaka americkému rozpočtu. No a keďže prišli tieto, tieto okre, okresanie týchto výdavkov na túto propagandu, no tak aj Spojené štáty sa prepadli na 58. miesto, pokiaľ ide o slobodu, o slobodu médií. Áno, tá, tá sféra, či už ekonomická, súvisiaca so žurnalistikou, má mnoho nedostatkov, ale zaražajúce je, že tí, čo vytvárajú tie rebričky, nemajú ani stopy po objektívnosti, pretože to je hra a presadzovanie len určitých záujmov a názorov. No a pozrieme sa aj na našich susedov, Česká republika, kde predstavovali tento rebriček. A už to vám stačí, keď sa pozriete, kto to predstavoval. Česko si samozrejme polepšilo o sedem jezdnoveď, je tam poslušná vláda, poslušné média, takže je na krásnom, ako som spomínal, 10. 10. mieste. No, ale ten samotný rebríček prezentovali v Českej republike už spomínaný Pavol Salaj, vedúci oddelenia reporterov hraníc pre Európsku uniu Balkán, reporterka týždeníka Respekt, už to vám hovorí samo za seba, Šimečka a Spol a Respekt presne v tomto duchu, a vedúci ruskej redakcie Rady a Slobodná Európa. No, tak oni predstavovali ten svetový index slobody tlače za rok 2025. Jasné, že Česká republika v tomto bola úžasná a na tom desiatom mieste. Ale je tu ďalší takýto fakt, že medzi 42 krajinami je 42 krajín, kde sa stav slobody tlače klasifikuje ako veľmi vážny. To znamená, že a žije tam viac ako polovica svetovej populácie, že tam chýba, sloboda tlače a novinárska profesia je obzvlášť nebezpečná. No sú rôzne kuty sveta, kde skutočne ide o život, respektíve to naozaj novinári nemajú ľahké, na rozdiel od slovenských redakcií, ktoré sa štylizujú a budú oháňať kuciakom a zneužívať jeho smrť, aby si vydobiali neustále nedotknuteľné postavenie. Ale medzi tie krajiny kde je stav veľmi vážny a kde chyba, sloboda tlačia tak ďalej. Do tejto kategórie sa ponovom za, e, zaradil aj Hongkong. No tak to jasné, lebo už patrí Číne. Takže takto politicky a nerobme si ilúziu, ilúzie samozrejme o čínskej politike. Tak ako každá veľmoc používa svoje nástroje a metódy ako som spomínal, len niektorá, niektorá očividne, niektorá v pozadí, tak o slobode médií a podobne, ako používa Európska únia. Takisto si sa snaží držať pod kontrolou médiá. A keďže sme teda u našich susedov, Česká televízia, takisto, veď naši ľudia to sledujú, práve spravodajský kanál Českej televízie, čiže 24 hodín, oslavuje už 20 rokov. No a oháňajú sa týmito, týmito prieskumami, tak ako to bolo doteraz zamachaja. neustále bol prieskum, že slovenská televízia je najdôveryhodnejší mediálny zdroj a takisto aj v Českej, v Českej republike to takisto potvrdzuje agentúra Kantar CZ, že 85% označilo Českú televíziu z respondentov za hlavný zdroj informácií a 62% považuje ČT24 ako objektívne a vyvážené. Asi si naši českí poslucháči pomyslia svoje. Samozrejme, potom tam majú CNN Prima News. Česká televízia presne vysiela v takom duchu, ako každá iná verejnoprávna televízia e povedal by som na tej trase Brusel-Washington, Brusel hoci ten Washington už samozrejme od nástupu Trumpa je v nemilosti, takže už len zostáva Brusel, možno ešte Páriž a tak v tomto duchu bruselskom a západoevropskom. No a potom je tu CNN Prima News, čo je vlastne stanica ktorá funguje v licenčnej spolupráci s americkou CNN, ktorá je samozrejme momentálne v nemilosti, ale táto spravodajská stanica CNN Prima News, čo môže asi takisto obsahovo ponúkať. A potom je tu ešte, teda obe stanice, tie ČT24 aj CNN Prima News, sú dostupné aj na Slovensku. Tak jasné, že ale veď to je o tom istom ako TA3, ako JOJ24, ako Verejnoprávna 24, ktorúkoľvek z týchto staníc dozviete sa rovnako ladené informácie a rovnaký výber faktov. Takou názornou ukážkou bola moderátorka Nora Friedrichová. Ako tí, ktorí mali možnosť sledovať reláciu 168 hodín, ktorá mapovala najväčšie udalosti týždňa, ona bola doročnou tvárou českej televízie, tak ako určite si vytvorili určitý dojem, povedal by som, takej progresívnej fanatičky, ktorá obajovala každé rozhodnutie, ktoré sa pred Trumpom týkalo Spojených štátov, ktoré sa týkalo prozápadných síl Európskej únie a každej tej propagande klimatickej, covidovej, ukrajinskej a tak ďalej, úplne jednoznačne zameraná. A ešte s takou dávkou povedal by som až hystérie. No ale keďže v televízii skončila, veď nikto nemá väčšiné miesto do dôchodku, však dnes, ako, prečo by len novinári mali mať túto pozíciu, keď všetci ostatní sa v rámci, v rámci slobodného trhu musia obracať. A táto Friedrichova, ktorá tam skončila so svojou jednoznačnou propagandou, sa vyjadrila, že sa bude venovať charitatívnej činnosti. Dlho jej to nevydržalo a spustila vlastný projekt s názvom Nora. Prehodnotila to a samozrejme propaganda pokračuje ďalej. Či dobrovoľne, alebo bola poverená tým. Zač začala teda tento projekt na platforme YouTube a Hero Hero. Zatiaľ jej veľmi nezarába, no tvrdí, že je na začiatku. Tak teraz je moda týchto najväčších prestitútov a propagandistov, hovorím, ako to bol u nás Kovačič, ktorý samozrejme odišiel z Markizi, pretože musel a hral sa zrazu na bojovníka za slobodu. Hoci um, príjemná mu bola len sloboda rovnako názorovo zameraných ľudí. No a tuto máme zase Fridrichovu, Takže Menej sa určitá situácia, nemajú tie miesta už teda zabezpečené aj finančne, no ale majú tie svoje projekty, ale veď to je dobre v rámci slobodného trhu, majú sociálne siete, môžu ponúknuť svoj talent verejnosti. No a keď to verejnosť ocení, no tak crowdfunding a to, že si ich predplatia ľudia, to bude svedčiť o ich kvalite. Momentálne v českej televízii sú veľké otrasy, pretože Rada Českej televízie dnes odvolala generálneho riaditeľa Českej televízie Jana Součka. Opäť sme pri verejnoprávnosti, tak ako u nás bude volený nový riaditeľ. A takisto aj v Českej televízii boli tu výhrady voči nemu, odvolali ho v rámci rady, dve tretiny hlasov bolo potrebných na odvolanie zo 17 členov rady a proti nemu bolo 15 tzv. radných členov tej rady. Boli voči nemu výhrady samozrejme. Čo je však zaujímavé, že proti nemu teda naštval každý z tých táborov. A nezmieliteľné tábory na jednej strane skupina blízka vládnej koalícii a na druhej strane tí, ktorí sú v rade a boli nominovaní bývalou opozíciou ako Áno a SPD. A takisto mu vyčítali kritiku za nevyvážené spravodajstvo a nadržiavanie vládnej koalícii. To tvrdila opozícia, pričom Tí, ktorí mali blízko k vládnej koalícii, tiež im vyhovoval. Tak aspoň vidíte, aké je to v pozícii generálneho riaditeľa, aké sa rozohrávajú politické hry a aby človek v tomto obstal, myslím, že kritériá verejnoprávnosti asi nehrajú rozhodujúcu úlohu. Ale len tak pre zaujímavosť, tí noví kandidáti, ktorí sú tam, čo asi tak môžu, kto bude, to sa uvidí, ale napríklad tie mená, ktoré sa tam objavujú. František Potužník pôsobil spravodajstve českej televízie 15 rokov, takže viete asi, čo tam presadzoval, keď bol aj hovorcom prvého českého predsedníctva Európskej únii. No. A izraelský útok svojho času, no nie teraz tento najnovší, ale označil za obranu a hrozilo mu vtedy odvolanie, ale vtedy ho podržal Topolánek a prežil to. Takže vidíte ten prístup Európska únia, Izrael ten správny názor a takíto ľudia by mali teda riadiť verejnoprávnu televíziu. Ďalšie meno Petr Mrzena bol, uh, to bol súčasný šéf spravodajstva a publicistiky a ten okolo kandidatúry údajne ešte zahmlieva no ale vizitkov je to spravodajstvo a publicistika, ktorú predvádza Česká televízia. A napokon ďalší jeden z takýchto ľudí Vít Koláš, ktorý nevylúčil boj o kreslo generálneho riaditeľa a uh, je to súčasný šéf hradnej komunikácie, čiže generál Petr aj Pavel, ktorý vyštudovaný vyštudor, vyškolený komunistický rozviečík je dnes bojovník na, za NATO a bratričkuje sa so Zelenským. No tak šéf hradnej komunikácie asi má blízko k týmto názorom a čo asi tak bude predvádzať v rámci verejnoprávnej televízie. Takže toto sú otázky slobody, slobody tlače, slobody médií u nás a u našich susedov. A po skladbe sa pozrieme, ako je to s informáciami o Ukrajine.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 je tragédiou pre jednu aj druhú stranu. To znamená, že aj pre Rusko, aj pre Ukrajinu, v podstate aj pre celú Európu. Ekonomické dopady, otázky možnej, ďalši, možných ďalších konfliktov, mimoriadného zbrojenia, rozdelenia obyvateľstva, vzájomnej nenávisti a tak ďalej. No a v tom svoju úlohu zohrávajú aj médiá. Pokiaľ ide o média hlavného prúdu, nekritický nemusí byť ten, kto sleduje to dianie, fanatickým nadšencom Zelenského, ani fanatickým nadšencom Putina. Ale v rámci etickej, teda žurnalistické etiky dejú sa zverstva na jednej aj druhej strane. Dejú sa samozrejme od 2014. Ale mainstream informuje, ako keby vojna vypukla v 2022. Áno, áno, to, že došlo k prekročeniu hraníc a došlo ku konfliktu v tomto zmysle, áno, ale čo predchádzalo konfliktu, prečo vznikol ten konflikt, kde sú jeho korene a že sú obete na jednej aj druhej strane a dejú sa zverstva, ale niektoré sú ukazované, niektoré nie. No ale v rámci tohto zápasu je tu jedno, na jednej strane jednoznačná ukrofilia, ale nekritická a patologická rusofóbia. No a potom sú samozrejme stúpenci, odporcovia, ktorí zase dávajú prednosť informovaniu z Moskvy. A vytvorila sa teda dusná atmosféra vzájomného osočovania, útokov, znevažovania a to len vystupňuje tie nálady obyvateľstva a vzájomné obvinenia a nenapomáha to riešeniu situácie. Samozrejme, že snažia sa do toho zapojiť mocnosti, ponúkajú rôzne riešenia, ale vojna trvá ďalej. Tým jednoduchším typom uvažovania je úplne jasné, kto je vinník, kto je agresor, kto je na víne, kto má byť potrestaný, kto má byť zničený, ale to nie je taká jednoznačná záležitosť. Áno, svet nie je čierno biely ani v tomto prípade. A je potrebné mať čo najviac faktov a informácií bez toho, čo nedokážu ani prestitúti. Bez toho, aby urážali a zaraďovali automaticky niekoho, kto má odlišný názor. Ale tým, to je práve tým vytvárajú tú nenávisť. Pričom to pripisujú nejakým iným zdrojom, sociálnym sieťam, gigantom nejakým digitálnym. že by tam nenávisť nebola na sociálnych sieťach. Oni ju dávkujú, určitým kultivovanejším spôsobom, ale riadne a 24 lomeno 7. Takže pokiaľ ide o Ukrajinu, z takého portálu ako je Euroactive, čo je jednoznačne bruselská propaganda a s nimi spojené redakcie, vám vysvetlia, ako Ukrajina hrdinsky bojuje proti dezinformáciám. A tento portál Euroactive osloví pochopiteľne opäť spriaznené, spriaznené redakcie, dá sa povedať. Čiže Sme, Pravdu a portal Actuality SK. Zaoberajú sa tým, ako tieto zahraničné redakcie mapujú vojnu na Ukrajine. Začína to už slovami. Oni sa zásadne vyhýbajú slovu konflikt. A zdôrazňujú, že agresorom je Rusko. Ale klesa čitateľský záujem a pripisujú to tomu, že jednak je to, sú vysoké náklady, samozrejme výsledne kde štáb a podobne, preto reportéry do terénu sú nákladnou záležitosťou. A potom je zase otázka, ako písať o samotnej vojne. A tu je tá polemika, ktorá zahŕňa množstvo aspektov, čo si redakcia rieši interné. A tam je aj jazyk, termino, terminológia, ktorú používajú a podobne. A v rámci týchto je to úplne, či čítate Sme, Pravdu alebo Aktuality.sk. Tu je to úplne, nete potrebná propaganda, že v prospech Ukrajiny respektíve v prospech Ruska. Ale vedieť informácie objektívne z jednej aj z druhej strany a vytvárať si vlastný názor. Pokiaľ ide o tieto redakcie, vedúci zahraničného spravodajstva sme Lukáš Onderčanin, ktorý vysvetľuje, ako si sadli v redakcii a dohodli sa na termínoch, ktoré budú používať. Takže oni sa vyhýbajú výrazu, ako je ukrajinsko-ruský konflikt, vojna na Dombase, občianská vojna a podobne, No a je to jednoznačne teda ukrofilné a protiruské. A preferujú výraz ako ruská invázia, ruská agresia či plnohodnotný ruský útok na Ukrajinu. To isté aktuality, samozrejme, kde e, v článkoch vedome používajú termíny ruská invázia, ruská agresia a vyhýbajú sa slovu konflikt. Čo zase vysvetľuje zahraničná reportérka Stanislava Harkotova. Keď pozorne sledujete alebo sledovali príspevky Harkotovej, to je dlhodobá záležitosť od samotného začiatku. A keď človek čítal jej príspevky, tak mal dojem, že je hovorkyňou o buď ukrajinskej armády alebo SBU Ukrajinskej tajnej služby respektíve samotného Zelenského. Ako, myslím si, že Zelenský by mohol v pohode vymeniť akých svojich mediálnych poradcov a hovorcovať, dať si tam Stanislavu Arkotovu. Pretože to bolo, každé to spravodajstvo bolo fanaticky pro Ukrajinské. Nejde o to ospravedlňovať nejakú vojnu alebo os, ospravedlňovať hrôzy, ktoré sa dejú vo vojne. Pochopiteľne. To je ako žial keď sa vyprovokuje vojenský konflikt, tak tam sa stráca, tam sa stráca nejaký, nejaká, nejaká ľudskosť a to je jedno, kto je v tej uniforme, ale dochádza k rôznym zvrhlostiam, neľudskému správaniu a jednoducho správajú sa takto nie všetci, pochopiteľne, ale dejú sa hrozné veci. Diali sa aj predtým, aj na začiatku, pred konfliktom, ako k tomu sa napríklad Harkotové a podobne Onderčani ťažko vracajú, že taká odesa, keď na ženu ľudí do budovy zapaliajú a tí, ktorí vyskakujú pred ohňom, tak tých na zemi dobíjajú a tak ďalej a tešia sa z toho a do to oslavujú. Áno, môžeme hovoriť buča, pozrite sa, čo sa tam stalo, ale pozrime sa aj inde, čo stvárali Ukrajinci, čo stvárala ukrajinská armáda antiteroristická operácia, čo školy, nemocnice v Dombase, ale aj anielov, pozabíjane deti. A na druhej strane opäť dochádza k hrôzam. A namiesto toho, aby sa presadzovalo nejaké riešenie a ukončil sa ten konflikt a skončilo to, tak naopak tu sa bude vrieskať na uliciach mier Ukrajine a tým sa myslí permanentná vojna proti Rusku. S nejakou predstavou, že Rusko sa zrúti, Rusi sa zlachnú, Rusi bojovať nebudú, Rusov uštveme a tak ďalej. Čo ako môže byť nejaká taká predstava v tých hlavičkách, ale kam to povedie? A aký bude výsledok? Aké to aby to nebolo náhodou pyrhovo víťazstvo. Nad tým sa hlavičky neuvažujú tohto typu evropojidné, alebo respektíve ukurofilné. A nehádajú riešenie v tomto len v presadzovaní ďalšieho konfliktu, zbraní, nenávisti a tak ďalej. A keď chce niekto riešenie alebo odmieta ten konflikt, alebo povedzme si pravdu, že v určitej časti ľudí je ten konflikt aj ukradnutý a je to záležitosť Ukrajincov a Rusov. Ale samozrejme, že každý to potom prezentuje. Rusi o svoje prežitie boju, pretože majú dojem, respektíve všetky tie kroky k tomu smerujú, ako ich Západ chce zničiť. Ukrajinci zase majú traumu z toho, že Rusím chcú zabrať krajinu. Na to sa neustále rozširovalo a vťahalo do konfliktu Rusko. A je tam rôzno, rôznych tých motivov. Nehovoria do samotnej Ukrajine, že prečo došlo k tej invázii útoky na vlastné obyvateľstvo, ktoré samozrejme nesúhlasilo s politikou Kieva. A čo je na tom Tí, ktorí dnes protestujú v uliciach Bratislavy, nesúhlasia s politikou slovenskej vlády. Na Dombase nesúhlasili s politikou Kieva. Zobrali im jazyk, zobrali im náboženstvo, ostreľovali ich, no tak potom dochádza k násiliu. Keby ktokoľvek, ktorejkoľvek inej krajine robil proti vlastnému obyvateľstvu, respektíve určitej menšine, také kroky, aké robila kievská vláda. Tí istí, ktorí dnes tam s európskymi zastavami, by kritizovali danú krajinu, že čo to je za diktátorský a násilnícky režim. Ale zdá sa, že v prípade ukrofily je všetko ospravedlniteľné. Opäť, nejde o to ospravedlňovať ten konflikt, nejde o to ospravedlňovať vojnu, zastávať sa niektorej zo strán, ale popísať si fakty, čo všetko viedlo k danému konfliktu, ktorý sa vyhrocuje a vyhrocuje namiesto toho, aby sa s ním skoncovalo. No a pokiaľ ide o denník pravda, keďže sme sa bavili, to najväčšia tá kampaní je samozrejme denní gen, sme Aktuality SK. Pokiaľ ide o pravdu, tam údajne nie sú formálne nastavené pravidla písania o Ukrajine a... Samojší vedúci zahraničného oddelenia Andrej Matišák len hovorí o tom, že v článkoch sa usilujú čo najviac pripomínať, kto je vo vojne obeď a kto agresor. Obete sú na jednej aj druhej strane. K útoku častokrát predchádza provokácia, vyprovokovanie k útoku, tak ako to býva aj v bežnom živote, tak ako to býva v športe, pri favlovanii a tak ďalej, že potom... Je, ten, je tá reakcia taká, aká je. Len v prípade krajín, ktoré sú vyzbrojené a majú fanaticky oddaných bojovníkov, sú tie hrôzy katastrofálne. Ale takisto tomu konfliktu niečo predchádza. Napokon to dospelo až do takého štádia, že sa premenúvajú mesta. Jasné, používa sa Kijú, aby sa nepoužívalo Kijú, ako sa doteraz používalo samozrejme a prepisy pri určitých mestách a Všetky tie tri redakcie sa zhodli, že záujem čitateľov o vojnu na Ukrajine dlhodobo upadá. Nečudo a nejde len o to, že by záujem upadal, ale jednostranné informovanie vás odradí od toho, aby ste sledovali prípadne mainstreamové zdroje a verili všetkému, čo tam napíšu. Ale je dosť ľudí, ktorí tomu samozrejme automaticky verí. Nejde o to zľahčovať vojnové zločiny, ale je to podobne ako o vojne Vyhoslavy. Vojnové zločiny sú na jednej aj druhej strane. Len určitá strana je protežovaná a mediálne chránená a na druhú sa útočí. Stačí sa zamyslieť, že k tomu vôbec nemalo dôjsť. A nemuselo ani, pretože rokovania tu boli. Ale ani média im neboli naklonené. A kto na poslednú chvíľu Istanbulské rokovania, kde mohol byť mier už v 22. Kto dobehol zo západnej Európy a povedal, nie, budete bojovať ďalej. Tak aj o tom by mali byť príspevky a nie sú vymyslené. Takže opäť sa cieľ nejakého zápasu e, objavil. X, bývalý Twitter, samozrejme Elon Musk, pretože ako tvrdí e, šéf zahraničného spravodajca sme, spravodajstva SME, práve X, teda bývalý Twitter, je bohatým zdrojom informácií o Ukrajine, ale je tam aj plno konšpirácií a proruskej propagandy. A práve Onder Čanin, tento šéf, tvrdí, že preto je dôležité vyfiltrovať, čo sú dôveryhodné zdroje a čo nie. Plný súhlas, presne tak, áno. Je dôležité vyfiltrovať, čo sú dôveryhodné zdroje a čo nie. Pretože existuje proruská propaganda a existuje proukrajinská propaganda. Takisto existuje pro Bruselská propaganda a proamerická propaganda. existujú rôzne propagandy. A celou históriou sa tiahnu. A často obeť sa vydáva za vinníka a naopak vinník za obeť a podobne. No ale to je ten spôsob, akým pracujú žiaľ novinári. Spomínal som e, americkú verejnoprávnosť. Áno, je potrebné sa pozrieť aj na americkú verejnoprávnosť. Mali sme Slovensku, Česku, Mali sme informovanie, ako je to s americkou verejnoprávnosťou. No opäť ten zly a Trump liberálnymi ultraľavicovými silami a tzv. bojovníkmi za liberálnu degeneráciu, o nej hovoria demokraciu, americký prezident Donald Trump podpísal exekutívne nariadenie, ktorým zastavil prístup verejnoprávnych mediálnych organizácií k federálnym dotáciám. A Bielý dom uviedol, áno, je to namierené proti tomu, aby zaujaté médiá získavali financie z daní Američanov. To by sme mohli teda hovoriť o verejnoprávnych televíziách, že žijú síce z daní, ale čo ponúkajú rôznym, rôznym skupinám obyvateľstva. A v tom Trumpovom na, nariadení sa uvádza, respektíve dodáva, Američania majú naviac právo očakávať, že pokiaľ vôbec doláre z ich daní financujú verejné vysielanie, že podporujú spravodlivé, presné, nezaujaté a nestranné spravodajstvo. Každý nech si položí túto otázku a nech si na ňu odpovie, kde nachádza presné, nezaujaté a nestranné spravodajstvo. V Spojených štátoch je to NPR, to je National Public Radio, to je Národné verejné rádio, čo je verejnoprávna rozhlasová sieť, ktorá zastrešuje viac ako tisícku amerických verejných rádí, A potom je PBS, to je verejná vysielacia služba, čo je vlastne verejnoprávna televízia. No a tí nedostanú teraz financie, pretože, áno, aké je ich spravodajstvo? Je nezaujaté, nestranné spravodajstvo? No a okrem toho išiel Bielý dom aj ďalej a zrušil napríklad trvalo vyhradené miesta pre tlačové agentúry, v skupine novinárov, ktorí boli vyberaní na tieto akcie, elitári samozrejme tak ako mala Čaputova svoju kamarilu z denníka, KN a Kiska a tak ďalej no a to, na tom sa vždy zúčastňoval prezident a príjimal štátnikov uvalnej pracovne a tam bola skupina novinárov ktorá mala tento prístup to bola dlhodobá tradícia a umožňovalo sa teda určitým novinárom ten prístup k verejným aktivitám americkej hlavy štátu Zrušili tieto vyhradené miesta a dotklo sa to agentúry Reuters, Associated Press a Bloomberg. Agentúra Reuters, Associated Press, to sú modly pre prestitútov, nechcem pridať slovenských, pre prestitútov, ktorí pôsobia na Slovensku, pretože on, to za slovenských sa ani nepovažujú. Takže áno, presne tí, ktorí zavádzali, manipulovali, dávali eh, jednoznačné zameranie názorové, bez ohľadu na fakty, no tak teraz na nich došlo. A sú z tohto, dá sa povedať, svojím spôsobom nešťastní, ale len sa im vracia to, čo stvárali oni. Pretože cenzúrsko-priemyselný komplex, to je niečo, čo funguje v rámci mediálnej scény. Poukázal na to novinár Medtajby, ktorý písal práve o tom, ako denník Washington Post napríklad, takisto modla prestitútov, sa zaoberal tým, že teraz nastáva cenzúra a teraz píše články o tom, čo vyplýva z prvého dodatku americkej ústavy samozrejme. Napriek tomu, že doteraz celý čas, takisto tento Washington Post a ďalšie, patrili do toho cenzúrno-priemyslového komplexu. Čo napríklad uplatňovali, keď už sme pri týchto informáciách, tento nevojensko-priemyselný komplex, ale cenzúrno priemyselný komplex, média. Názorný príklad Alex Berenson, americký novinár, ktorému zablokovali šírenie pravdivých informácií, pretože údajne jeho tweet bol urážlivý. Z 2022. ktorý napísal o vakcínach COVID-19 nezastavia infekciu ani prenos. A my chceme urobiť očkovanie vakcínou COVID-19 povinnou? Je to šialenstvo. Kvôli tomuto, to je sloboda prejavu, že v tomto prípade bol tento novinár zablokovaný. Pretože Joe Biden... Teda prezident tvrdil, pokiaľ ste očkovaní, nebudete hospitalizovaní, nebudete na jednotke intenzívnej starostlivosti a nezomier, nezomier, nezomriete. A tvrdil, že očkovaní ľudia nemôžu šíriť COVID na, tých, na týchto ostatných, keď sú očkovaní. No. A to sa dialo v rámci týchto hlavného mediálneho prúdu, keď MSNBC, takisto vplyvná stanica, až po riaditeľku Strediska pre kontrolu prevencií a chorbob, to je Federálna agentúra Spojených štátov, tvrdili, že Berenson tára hlúposti o vakcíne a treba ho zablokovať. Prečo? Len preto, že samotný Berenson, novinár, ktorého samozrejme nebudú citovať prestitúti, žaloval na základe prvého dodatku o slobode prejavu, Twitter, ešte vtedajší Twitter, keď sa dozvedel, že úradníci Bieleho domu a predstavitelia FDA, to je správa potravín liečiv, takisto vládna agentúra USA, jej bývalý komisár člen predstavenstva spoločnosti Pfizer, Scott Godlip, tlačili na firmu, aby zrušila jeho účet, pretože jeho správy boli v rozpore s politikou Bieleho domu. Bielý dom... Svetová zdravotnícká organizácia, kanály ako MSNBC šírili obrovské množstvo covidových dezinformácií a nikto ich nezaplokoval ani nemazal ich informácie. A čo, je, čo sa prejavuje aj u nás a to isté aj v Spojených štátoch, ten odpor proti tým povinným opatreniam a ten odpor proti vakcinám v súvislosti s covidom sa začal vysvetľovať ako odpor proti povinnému očkovaniu a proti vakcínám všeobecne. To širil napríklad Washington Post, titulky mainstreamových novín, ktoré v tomto duchu zdiskreditovali všetko v súvislosti s tým, keď niekto spochybňoval povinné COVID-očkovanie. A samotný Berenson napísal, Nesmieme dopustiť, aby katastrofa mRNA covidových očkovacích látok alebo klamstva o nich vo verejnom zdravotníctve zničili dôveru vo všetky vakcíny. A to sa k tomu dostávame. Je rozdiel, keď odmietate covidovú pandémiu a cirkus s covidom a očkovanie, pokiaľ išlo o covid-19. A nesúvisí to s tým, že odmietate akékoľvek očkovanie že odmietate akúkoľvek dôveru vo všetky vakcíny. A táto propaganda sa ujala aj u nás, keď takisto herečky rozprávali o tom, teda konkrétne studentkova, že to je ako žltačka a podobne, to je podobné očkovanie odborníčka na vakcíny. A rôzny iní umelci erci, ktorí vypisovali ako týchto neočkovaných, čo sú to za ľudia, čo s nimi treba urobiť a kam ich umiestniť a tak ďalej. Hoci sa potvrdili všetky tie táraniny ako Biden, že tí, ktorí sú očkovaní, nenakazia iných, neskončia v nemocnici, nedostanú znovu tú chorobu a tak ďalej, čo boli nezmysly, čo teraz vychádza na javo. A keď to novinári typu, ako je Berenson, písali o tom, tak boli zablokovaní. Takže ako je to s tou slobodou prejavu, keď len preto, že odporujete vláde alebo vládnym agentúram, alebo zámerom určitým, tak skončila vaša sloboda prejavu. Napriek tomu, že sa snažíte vysvetliť, že ide konkrétne o tieto opatrenia, nie všeobecne. Takže toľko to je to aj so slobodou médií a pokiaľ ide o tzv. verejnoprávnosť a podobne, rázny krok. Ak takto informujete, ak takto zavádzate, ak takto blokujete ostatných, tak potom aké peniaze si zaslúžite od verejnosti. A predtým, ako ešte dám priestor vám, pokiaľ ide o maily alebo telefonáty, ak budú, vzhľadom na to, že máme ešte dosť času, Avizoval som v relácii kritické myslenie. Ako si otestovať kritické myslenie? S tým prišla agentúra taser s príspevkom, ako dobre funguje vaše kritické myslenie a či dokážete odlišiť fakt od dezinformácie. Je to test kde je asi 10 otázok, pričom je zaujímavé aj v rámci mediálneho wrestlingu že tak, ako uvažuje človek, ktorému je ukradnutý mainstream alebo alternatíva, ale jednoducho uvažuje sám, je zrazu začlenený do určitého tábora. Jedna z tých otázok bola, že keď nájdete článok na internete, čo je dôležité si hneď overiť. A tam sú tri možnosti. Z niektorých ľudia, ľudí robia blbcov, ako doslova, či má pekné obrázky, koľko má lajkov a potom je tam to, tá správna odpoveď zňala, kto článok napísal a kde bol publikovaný. Veď... Takú otázku si položí ktokoľvek. Nemusí byť načenec ani denní KN, ani slobodného vysielača. Áno, keď vidím nejaký príspevok, autor je jasný, keď ho poznáme, vieme, ako píše kto. A kde bol publikovaný, v akom zdroji, ja už si to viem zaradiť. Ďalšia otázka. Ktoré z týchto tvrdení je znakom dezinformácie? Obsahuje odkazy na dôveryhodné zdroje, je písaný vecne a bez emócií, je silne emotívny a tvrdí, že média vám klamu. To je tá zlá od, teda tá odpoveď, že to je dezinformácia, keď niekto píše emotívne a tvrdí, že média vám klamú. To nemusí tvrdiť, veď máte vlastnú skúsenosť a samozrejme hľadáte, z čo čerpal daný autor, alebo aké odkazy má. Elementárna vec, že keď sa šíri niečo na internete veľmi rýchlo, či je to pravda, Obľúbenosť ešte neznamená pravdivosť. Takisto tá odpoveď, ku ktorej sa vyjadrí, či už čitatel takého zdroja, alebo iného zdroja. Ale jedna zo zaujímavých odpovedí, a mala byť tzv. správna. Ktorá z možností je najlepšia obrana proti hoaxom? A tam boli tri možnosti. Rýchlo ich preposlať kamarátom, ignorovať ich, lebo sú zábavné, nahlasiť ich a overiť si fakty. Správna odpoveď bola nahlásiť ich. Na tomto som jediný bod, teda získal som odpoveď 90%, teda, že nepodliebám dezinformáciám, ale tu som stratil tých 10%, len kvôli tomu, že ja som dal odpoveď ignorovať ich. Ak je to hoax, tak to ignorujem, ale správne je nahlásiť ich. Čiže vy máte byť udavač. Vy máte nahlásiť, samozrejme, a to sa mi nepačilo. Ja si overím fakty sám ale aby som nahlasoval niekoho. Jednoducho je to u mňa nedôveryhodný zdroj. A keď sa ma niekto opýta na tento zdroj, tak povedal, nie, tak overil som si, že to nie sú fakty a tým pádom, ako mu nedôverujem, takže... Ale vy ho máte nahlásiť, samozrejme. Tak toto údavactvo pestované, pochopiteľne. A napokon dôležitá otázka, ktorý príklad ukazuje kritické myslenie? Zdieľam články len preto, že sú zaujímavé. Verím len videám, lebo sú naživo. Takisto môžu byť zinscenované. A potom je tam odpoveď. Premýšľam, kto z informácií profituje. Presne tak? Áno, premyšľam, do akej miery z toho profituje Hanzelová a Petit Press, do akej Tódová a Denník N, do akej bardy a Aktuality SK a tak ďalej. Lebo schválne ich spomínal, lebo oni sa tvária, že sú nositeľmi objektivnosti a všetci ostatní sú nejakí nejaký uh, obmedzený a neznalý a tak ďalej a zmanipulovaný. Takže áno, premyšľam, kto z informácie profituje. Redakcia jej, vydavateľ, záujmy, ambasáda a tak ďalej. Ktorákoľvek, americká, ruská, ukrajinská, napokon. Jedna zásadná vec. Ako zistím, že ide o konšpiračnú teóriu? Takisto tri odpovede. Obsahuje odkazy na fakty a dôkazy. O ničom ma nepresvieča. To by mali byť akože tie, tie správne odpovede. A potom zistíte, že ide o konšpiračnú teóriu. Zamieta oficiálne zdroje a vedecký konsenzus. Aha, čiže keď to robí, tak je to konšpiračná teória. No a teraz sa pri tom len na chvíľku pozastavme. Zamieta oficiálne zdroje. Oficiálne zdroje nám vždy hovoria pravdu? celú históriu nám oficiálne zdroje hovorili pravdu, či to bola vláda, či to bola nejaká inštitúcia, alebo nejaký oficiálny propagandistický zdroj. Vždy je hovorili nezišne pravdu, aby objektívne informovali verejnosť. Takže oficiálne zdroje takisto môžu klamať, zavádzať, taktizovať, sledovať určité zameranie. Vedecký konsenzus, áno. Ale v mnohých prípadoch nie je vedecký konsenzus. Či ide o vakcíny, či ide o výskum v zdravotníctve, či ide o klimu a názory na klimu, či ide o znalosti geopolitiky a zdôvodňovanie vývoja a príčin a tak ďalej, častokrát nebýva konsenzus. Takže prečo by to mala byť konšpiračná teória? Opäť preverím si fakty, zdroje, komu to vyhovuje, odkiaľ tá informácia pochádza. Dáme si skladbu a po skladbe Môžeme sa venovať telefonátom a mailom. Nie je to tu zlé, ešte nie, všetko je len príliš zrýchle, niekde z diapi znie. O tezkách kontočit svalí ucírní. Ještě chím je čas kímťam mám svoje tempo kůzok zpomálí, zastavím na pár chvíli tento zrychlený svet. Zastavím, kým sa dá kľudne dýchať. Zastavím, uvidím, či sa vrátime zpäť. Zastavím, kým sa ešte týka. Nie sme stratení, ešte nie. Len som na to sta sa dá kľudne dýchať Zastavím, uvidím Či sa vrátime späť, Zastavím, kým sa nás ešte týka Na ťažké chvíli konečne skús Zastavím na pár chvíľ tento zrýchlený svet Zastavím kým sa dá kľudne dýchať Zastavím uvidím či sa vrátime späť Zastavím kým sa raz ešte týka Zastavím na pár chvíľ tento zrýchlený svet Zastavím, kým sa dá kľudne dýchať Zastavím, uvidím či sa späť Zastavím, nech ťa mám nech ťa získam Nie sme stratení. Ešte nie, len som na to stále príliš sám. Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Je poslednú časť, teda v dnešnom vysielaní poslednú časť, a to je priestor na maily a telefonáty. Od tejto chvíle môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 01 01 a písať svoje maily na adresu studiozavináč slobodnývysielac.sk. Ak bude telefonát, Technik Peťo má upozorní, telefonát má prednosť a potom pokračujem v odpovedi na maily. Takže pokiaľ nie je telefonát, pozriem sa na maily Takže, začnem teda náš pravidelný poslucháč, Juraj Kramara. Vždy je to taký, taký dlhší mail, ale prečítam ho, nech nie som ignorant, aspoň teda... Uh... Aspoň čo sa dá. Bielý dom oznámil, že odstupuje z úlohy prostredníka pri mierovom urovnaní vojnového konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou. Môžeme si položiť otázku, prečo sa tak stalo? V prvom rade si nenašli cestu spoločnému rokovaniu obe strany konfliktu pre odlišnosť na vyriešenie. Po druhé, také prozaické zdôvodnenie prezidentovi USA Trumpovi uplynulo 100 dní jeho vlády v Bielom dome a dosiahol iba jednu Tretiu vec, že pod nátlakom prinutil Ukrajinu prijať dohodu o spoločných investíciách v oblasti ťažby surovín a využívania ukrajinských zdrojov. Je ťažké uzavrieť mierovú dohodu a pritom za každú cenu USA podporujú Ukrajinu vojensky v plnom význame. Nielen výzbrojová municiovala aj dodávaním spravodajských informácií, podielaním sa na riadení a vedení bojovej činnosti. Trumpove snahy neuľahčilo ani vedenie NATO a takisto Európskej únie. Tieto zastávajú pozície proti globalistov. Takto Trump prenechal riešenie na aktérov vojny Rusko a Ukrajinu a Európsku úniu. Európska únia nemá záujem na ukončení vojny, veď ju spoločne s USA vyvolali a stále ju taktiež podporuje. Riešenie je ďaleko. Dá sa povedať ako na začiatku a chce Rusko dosiahnuť svoje ciele špeciálnej vojenskej operácie, demilitarizáciu, denacifikáciu a dosiahnutie neutrality, tak bude musieť poraziť Ukrajinu na poli boja a diktovať doslova svoje podmienky. Ukrajinské nelegitímne vedenie nechce pristúpiť na územné zmeny v štyroch oblastiach Ukrajiny a taktiež slobodné používanie ruského jazyka. Ak niekto hovorí o obnovení zvrchovanosti a suverenity Ukrajiny pod vedením Zelenského, tak je buď na alebo hlupák. Ciel západu je jasný. Okupovať Ukrajinu a vytvoriť z nej nástupný priestor na Rusko. Je jedno, či bude formálne v NATO alebo nie. Teraz je fakticky členom na to, aby sa to nestalo aj de musí Rusko poraziť Ukrajinu, lepšie povedané nacistické vedenie a jeho ozbrojené sily. Ruskom navrhované cestičky prostredníctvom prímery nenachádzajú odozvu. Je tu samozrejme paralela, ako to bolo v druhej svetovej vojne, aká je súčasná politika, samozrejme je to siahodlhá analýza, ale... Záver. USA sa zdanlivo sťahujú z boiska a presúvajú svoje snaženie do indopacifického priestoru a riešenie, neriešenie nechávajú na vedenie Európskej únie. Pokiaľ ju budú tlačiť ostrovní globalisti, tak stále budeme žiť na Prahu jadrovej vojny. Žiaľ, je to nebezpečenstvo pre všetkých, to znamená, či má niekto Rusko, či nenávidí niekto Rusko, či niekto sa zastáva Ukrajiny ako Vidieť riešenie v tom, že Európa postaví nejakú armádu a bude pomáhať Ukrajine do nekonečna, je tiež veľmi krátko pretože Európa to finančne ani vojensky nezvládne. Pretože takisto tie výdavky, ktoré majú byť na zbrojenie a každý zo štátov má zvyšovať výdavky na zbrojenie dokonca už najnovšie na 3% HDP, boli to predtým 2%, teraz možno už aj 3% budú chýbať práve prostriedky, na rôzne sociálne a ekonomické projekty. Na druhej strane chcú zachraňovať ekosvet, teda svojimi opatreniami, čo si tiež vyžaduje investície do energií, do zdrojov a podobne. Konkurencie, schopnosť pri týchto zvyšujúcich sa nákladoch, s inými krajinami, s inými kontinentmi, Čínou, Amerikou a tak ďalej. Čiže Američania si sledujú svoj záujem, to je pokopiteľne. Tak ako to Trump povedal, Ameriku urobiť znovu veľkou, ale v tomto prípade rozohrávať svoje vlastné hry. Nemôžno sa čudovať. Európa si má hrať tiež svoju hru, ale tým, že bude viesť vojnu s Ruskom a tým, že sa nechá donekonečna vyciciavať Ukrajinou a presvedčať ľudí cez média o tom, že je to akýsi spravodlivý boj, pričom tomu predchádzali samozrejme intrigy, vyvolávanie konfliktu, geopolitické záujmy a to presvedčenie od 90. rokov že jedna jediná veľmoc má určiť a diktovať a doraziť toho, kto vtedy ustúpil, pretože sovietské vojska podchádzali z tých jednotlivých krajín. Len na to sa šírilo ďalej a ďalej v mene mieru, mene mieru a bezpečnosti, no tak toto nie je príspevok mieru a bezpečnosti. Sa neustále blížiť hraniciam niekoho, kto ani nie je znánlivo, ale vie presne, že je záujem zničiť ho. A samozrejme, že bude na to reagovať. A znovu, tí, ktorí to nechcú chápať, a možno ani nikdy nepochopia, tu nejde o spravedlňovanie toho, čo sa deje. Myslím vojnových zverstiev, zabíjania, kde trpia ženy, deti, kde sa ničí infraštruktúra. A je to tragédia, ako som povedal aj na začiatku, pre všetkých, ktorá nikam nevedie, ale len k pokračujúcej vojne, na rozdiel od Júhoslavie, tu nie sú jadrové zbranie, a to nariekanie, že Ukrajina sa vzdala jadrových zbraní pri tom fanatizme, by sme už asi boli v jadrovej vojne. Pretože zdá sa, že Ukrajincom je úplne ukradnuté, či to, aký dopad to bude mať pre ostatných a čo to bude znamenať. Ale jednoducho fanaticky ďalej bojovať. Takisto Rusku to môže byť, pretože Rusy bojujú o svoje prežitie, pretože ak v tomto prehrajú, tak samozrejme, že sa bude pokračovať ďalej. Tá istá propaganda, ktorá tvrdí, ale Rusi sa rozbehnú na Pobaltské krajiny a rozbehnú sa na Strednú Európu a túto krajinu si podmania a Fínsko a Švedsko. Oni majú obavy, že to bude aj naopak. Že bude to pokračovať ďalej. V rámci Ukrajiny sa pôjde ďalej do Ruska. A čo to bude pre Rusko znamenať? Takže tu sú vybičované vášne na jednej aj druhej strane a novinári k tomu len a len prispievajú. A takisto politici, ktorí si robia výlety do Kieva na Ukrajinu a novinári, ktorí o tom ale to veľké trio Sme, denník N, aktuality, pravda nezaostáva k tomu. Len prispievajú a prispievajú. Keďže nie je telefonát, štúdia, pán ďalší... Áno, nech sa páči, môžete hovoriť. Dobrý večer Dobrý večer zámky. Chcel by som sa spýtať Keď budete mať možnosť Nechcete to zrušiť Tuto levý zvaz Aj takto už nikto nepozerá. V dnešnom svete už to je zbytočnosť Aspoň by sa ušetri, ďakujem Ďakujem Chápem váš názor, áno lebo úlohu verejnoprávnosti sa to už dlhodobo neplní. Áno, boli také obdobia, že veď som to tam zažil, ale to záviselo od toho, či prišiel nejaký schopný šéf alebo vedúci vydania a skutočne sa chcel nadýchnuť verejnoprávnosti, ale potom prišlo úseknutie, lebo vždy je to samozrejme má to politické pozadie. A ľudia radí za ten plát, odmeny, výhody a tak ďalej, môžu tárať o verejnoprávnosti, ale v podstate im ide o tú pozíciu a urobia čokoľvek, keď to vyhovuje tým silám, ktorí chcú ovládnuť médiá. Áno, ako hovoríte, dnes sú ľudia na sociálnych sieťach, v podstate všetky tieto, ale aj tie čisto rozhlasové stanice alebo televízne. Dnes už máte všetko, či v tablete, či v počítači, či v mobile. Pozriete si tú reláciu, ten podcast, to spravodajstvo a tak ďalej. Tých informačných zdrojov je množstvo je záplava. Už to nie je tak, že večer si sadňam k správam, sú aj takí ľudia a pozrú si jeden kanál na najvýš, prepnú ešte. Ale ako to vieme, to je jedno, či prepnete z Jojky na Markizu, na Teatrojku, na Slovenskú televíziu, na ČT24. Je to stále o tom istom. A je pravda, že je to pre staršie ročníky, ako mládež nebude pozerať. Spravodajstvo večer v tých takzvaných televíznych novinách rôznych, pretože už cez deň tie informácie dávno máte. Takže večer je to taký súhrn, prípadne, keď je ten spravodajca alebo nejaký štáb niekde. Ale opäť, vy si nájdete štáb, ktorý hovorí niečo úplne iné. A teraz je to otázka dôvery. Takže, áno... Svojím spôsobom máte pravdu, ale odporoval by som vám, ak by skutočne fungovala verejnoprávnosť. Pretože tá verejnoprávna televízia, to nie je len o spravodajstve, nie je len o komentároch, Je to aj o publicistike, je to o kultúre. Čiže tá by mala mapovať dianie a ponúkať všetkým vrstvám obyvateľstva, alebo niekto si pozera len hokej, niekto futbal, ale niekto chce aj balet, nech chce aj divadelné predstavenia. Buď nejde do divadla, nemá to divadlo tam tú národnú scénu, alebo aj fyzicky nevládze. Ale niekto chce dokumenty, niekto chce o prírode a tak ďalej. Takže tá verejnoprávnosť by mala v tomto zmysle fungovať a tí novinári by mali mať taký prístup, ktorý si tá verejnoprávnosť vyžaduje. Čiže Chápem, že v tomto štádiu <rý> má väčšina ľudí dojem, že to sú zbytočne vyhodené peniaze, alebo naozaj vysielajú to, čo aj tie ostatní, ale na druhej strane tá ozajstná verejnoprávnosť by bola prínosom. Zase si povedzme áno, sú tam aj pozitívne veci, čo sa týka rôznych dokumentov, ale aj ten dokument, keď si pozriete. To je jedno, či je to STV2, či je to ct 2 či je to National Geographic... Príroda je príroda, ale pokiaľ sú to spoločenské vedy, pokiaľ je to história, pokiaľ sú to rôzne sociálne programy, opäť je to v tom istom duchu a v tom istom zameraní, ktoré vás názorovo spracúva. A je to úplne rovnaké, myslím, históriu. tá je vždy podávaná z tej pozície výťazov alebo z pozície propagandy. Takže aj tie dokumenty niekedy sú prínosom, niekedy nie. Má svoj význam verejnoprávnosť, ale v tomto štádiu, žiaľ, je to tragédia. Takže idem na mail. Nestihol som začiatok, ak si, nespolo, ak si nespomínal, ako hodnotíš nemožnosť kritizovať sionizmus na Slovensku na pozadí udalosti okolo Daniela Bombica. Nejde o samotného Daniela Bombica. Jasné, že bol tam ostrý slovník a určité definície e, dosť ostré, takže to vyvolávalo polemiky, rôzne nálepky, ale tu nejde o samotnú osobu Daniela Bombica dávno pred Bombicom od 90 rokov a v tom vynikali sme a dnes denník N. Sú to zdroje, ktoré jednoznačne vždy presadzovali či z historického hľadiska alebo súčasného, politiku Izraela a nedotknuteľnej menšiny. Tak ako boli kritickí k slovenskému národu k jeho histórii, predstaviteľom omylom, chybám a tak ďalej, tak neboli nikdy kritickí k tomu, čo sa týkalo vyvolenej skupiny obyvateľstva. A dospeli do takého štádia, že aj kritika sionizmu, čo aj samotní ortodoxní Židia kritizujú je považovaná za antisemitizmus a hneď sa spája s paragrafmi. Čo sa chcete baviť o takejto téme, keď sú na to paragrafy? To oni robia veľmi šikol. Hanobenie rasy národa a presvedčenia. A tam je to veľmi citlivé, čo veď bolo viacero prípadov, či je to profesor Dudáš, či to bol Tibor Eliod Rosta, stačí len napísať. Stačí len uviezť fakt, odvolať sa na určitý zdroj. Môžete o tom polemizovať. Keď to chcete poprieť, tak príďte do diskusie, povedzte, viete čo ten zdroj je nespoľahlivý, pretože píše to a to, to tak nebolo, lebo to tvrdí ten a ten, je tu opačný názor a diskutujme o tom, ale nie nehne taciť paragrafy a hľadať v tom nenávisť, lebo, keď už teda, to boli už v 90. rokoch, to písalo sme, však kritizujete Izrael a sionizmus, to je vlastne skrytý antisemitizmus a už vás pomaly zaradili, že neviem, ste mali predkov v linkovej garde v NSDAP a neviem kde, ale je zaujímavé, keď sme pri tomto sionizme a pri, tom, pri tejto minulosti a ten vzťah k tomuto vyvolenému etniku a že im to na Ukrajine neprekáža. Ako mnohí, všetci, ale mnohí Ukrajinci oddeli sa, hrajú na akýsi Wehrmacht, dávajú si symboliku, dávajú si znaky, čo ma dojem, že je 41., ale ja si myslím, a to bude teda tvrdé vyjadrenie, ja si myslím, že tí skutočne príslušníci Wehrmachtu by sa dnes nestačili diviť, keby sa pozerali na Ukrajincov, že čo je to za frašku a šaškovanie. Oni sa hrajú na nejakú minus, sú v tom, že je tu znovu front, že sa boje so Stalinom, že je tu tretia ríša a že teda tieto oddiely boju a štilizujú sa do nejakej pozície. Bojujú sa NATO, bojujú sa Pentagon, bojujú sa záujmy rôznych klík a oligarchov a hrajú sa na Wehrmacht. A to neprekáža súčasným, by som povedal, tým kritikom fašizmu, že všade inde by im ten fašizmus prekážal. V Taliansku, keby sa hlásili nejaké oddely alebo určité skupiny tejto histórii. V Nemecku, v Chorvátsku, v Bulharsku, alebo tam všade boli v Rumúnsku, u nás, na Slovensku, v Maďarsku. Všade boli tieto skupiny, oddiely, symbolika a tak ďalej, spojená s druhou svetovou vojnou. Všade inde by, by to bol predmet kritiky. Neskutočnej kampane. Dokazovania, že čo sú toto za ľudia. A v prípade Ukrajiny je to v poriadku. A to nie sú vymyslené veci. Tí ľudia nosia na tých uniformách tú symboliku. Majú to po telách všade, kade. Hlásia sa k tomu, Ukážu, čo sa ruské deti, aké vlastenectvo, aké kurzy sa robia, ako sa pripravujú. Ale ukrajinské deti neukážu. Aj tam sú určité tábory. Ale je to samozrejme na sociálnych sieťach, ktoré by chceli kontrolovať. No a tam sú tak cvičení a s takou symbolikou, že Hitlerjugend je nič oproti ním. A tu nejde o to. Uh, mať potom dvojaký meter... Rašizmus, Rusi sú fašisti, áno, aj medzi Rusmi sú ultrapravičiari, aj medzi ruskými vojakmi Wagnerovci a tak ďalej je určitá tá symbolika alebo hlásenie sa k niečomu a podobne. Ale na ukrajinskej strane je to takisto a ešte vo väčšom rozsahu. Prečo sa jedna strana priznáva a druhá nepriznáva? Ako to, že to tým novinárom, politikom vyhovuje a tvária sa, že to nevidia alebo to nechcú vidieť, lebo už keď kritizujú, tak nech kritizujú, ale dôsledne faktový pochod na Ukrajine neprekáže, ale keby ho niekto spáchal v Taliansku alebo v Belgicku, no tak to by, bol, to by bolo kritizované a samozrejme, že všetky zložky by boli, by boli kritizované za to, že neschopné sú a nezasiahli a pomaly demisia vlády by musela byť alebo ministra vnútra. A na Ukrajine je to všetko v poriadku. To je zarážajúce. Alebo teda je vidieť do akej miery títo ľudia, prestitúti sú schopní objektívnosti. Takže áno, niektoré témy sú nedotknutelné, niektoré témy sú kriminalizované a pričom faktov je veľké množstvo, lenže je to tak ošetrené paragrafmi, aby nevychádzali na povrch. A preto ich štve, že existujú sociálne siete a rôzne zdroje, pretože keby mohli tak majú všetko pod kontrolou, či sú to knihkupectva, či sú to vydavateľstva a tým pádom by mali to vedomie a názory a poznatky pod kontrolou. No ale snažia sa. Snažia sa o to. Je jedno, či ide o nejakého jednotlivca. Tento systém je takto nastavený roky, rokúce a z času na čase sa objaví nejaký človek, ktorý na to poukáže aj kultivovanou formou. Aj na západe samozrejme, aj v Spojených štátoch. No ale má potom obrovské problémy v živote bez toho, aby propagoval niečo alebo popieral. Takže ideme ďalej. Uh, ha, palo ešte. Ak Izrael vyčistí v úvodzovkách gazu a vysťahuje palestínčanov, typujem, že to isté budú chcieť spraviť aj so západným brehom. Čo ty na to? O tom, o tom ani nemusíme diskutovať. To je presne to, čo sa nesmie kritizovať. Kože, už ten názov si zoberme, že izraelské obranné sily. Oni sú vždy v pozícii braniacich sa. Je to expanzia? Je to genocída? Ináč minulý vyšiel v denníku N veľký článok. omili v súvislosti s Izraelom žiadnu genocídu nejde. Ako človek, ktorý je mladý, človek, ktorý si píše, že je sionista, veď fajn, keď je sionista v poriadku. Svojho času bol sionizmus, forma rásizmu, už nie je. Aj tuto je vidieť, čo všetko niektorí môžu a niektorí nie pretože iné etnikum, iné spoločenstvo ľudí, iná náboženská skupina by si toto nemohla predsadzovať tak, ako je to v súvislosti s Izraelom, ktorý samozrejme čistí, okupuje a sníva o veľkom Izraeli. Lenže to, tomu sa novinári nebudú venovať, lebo vedia, že tam by bol veľký problém. Takže Pepa z Ostravy, dnes český šéf odboru vládní komunikace Foltín, budem to Slovenčine čítať, menom vlády vyhlásil, že sovietský zväz nebol osloboditeľ, ale okupant. Rovnako tak minister zahraničia adoroval Zelenského, že je mučenik za Európu. Závidím vám vašeho premiéra Fica. No, Úprimne si povedzme, nemáme si čo zavidieť, ani jedný, ani druhý. Ide nám o fakty. Áno, politik by mal byť, mal byť. Národne orientovaný politik s chrptovou kosťou a by mal odolávať rôznym tlakom a byť schopný nápriek určitému kultivovanému a diplomatickému vystupovaniu hovoriť aj o veciach, ktoré sú nepríjemné. A pokiaľ ide o minulosť, tam si každý vyberá fakty, ktoré mu vyhovujú, prekrúca, samozrejme masíruje verejnosť, Foltín je známa to postava, takže na vašej českej scéne samozrejme tí, ktorí sledujú, vedia, že čo je to za fanatika, a súčasná fialová vláda v tejto zostave a v súvislosti so Zelenským je vidieť ako tie jednotlivé zložky, či sú to prestituti, či sú to politici, či sú to notorickí kariéristi, stačí prezident Peter Pavel samozrejme, ktorý odozdáva významenania ľuďom, ktorí boli trpeli v 68., on sám obhajoval okupáciu v 68., a písal o tom pozitívne. A nemal 12-13 rokov, že by to bol zmanipulovaný žiačik a podobne. No a takéto kotrmelca sú schopní robiť, takže dnes budú tvrdiť o druhej svetovej vojne. To na druhý deň zase iné. To, čo si systém vyvažuje, vyžaduje. Bez ohľadu na fakty, bez ohľadu na realitu, aj nepríjemné fakty, pochopiteľne. hovoriť otvorene o týchto veciach neznamená, sa, no ale znamená, že sa stratí moc a pozícia, ktorú má súčasný systém, ak by priznal určité fakty, ale je to v každom období. Ani komunisti nepriznávali všetko, čo, čo súviselo s ich históriou, čo sa naozaj v histórii zdalo, stalo. Nepôdelných ľudí vymazávali z fotiek, ktorí no, dovtedy boli s nimi alebo na ich strane. A tých ktorí neboli presvedčení o ich ceste takisto, vymazávali z histórie, nespomínali, alebo teda nekriticky respektíve, veľmi kriticky o nich písali. No to isté robia aj liberáli tohto typu. Neviem, či ich nazvať liberálmi, ako v tom zmysle, im nejde o žiadnu slobodu, to sú ako... Liberálni tyrani, dá sa pre len sa zastrešujú nejakým liberalizmom, západnými hodnotami, bojom za demokraciu a podobne. Klamu zavádzajú, ale takisto, ako som hovoril o tom teste kritického myslenia, keď si človek naštuduje fakty a porovná stroje tak vidí, že títo, títo ľudia sú obyčajní klamári. Míro z Veľkého medera. Keďže je vítané dokonca aj v TV a EU v parlamente zdraviť slava Ukrajiny. Herojem slava môžem aj ja zdraviť na stráž všade, kde prídem. Napríklad teraz mám ísť ako svetok násud. Pochopia to? Ako je možné, že viacerí naši politici a europolitici v prípade, že počujú meno Putin sa tvária, ako by ich prepadli ploštice? To nemôže byť predsa normálne. Buď sú podplatení nielen úniou, alebo vydieraní. Nedivím sa Nemcom, že si nechcú pripomínať koniec druhej svetovej vojny pretož, prečo si pripomínať a oslovať, že ich dedo, pradedo či otcovia dostali na frak, čo na tom oslovovať že? Preto aj tá všeobecná protiruská propaganda mladí nevedia, kde je pravda ani nechcú vedieť. Potom sme aj v stave informovanosti v rádii a televízii, tam kde sme teraz prevrátené dejiny podľa potreby vládnucej chunty z Bruselu. Môžem len povedať, že áno, výťazí píšu históriu a rôzne jej verzie. Ani tí v systéme, ktorí majú odvahu ako historici upozorniť na určité fakty, alebo že si vládna propaganda, včera to bola pro Kremelská, dnes je to pro Bruselská, odporuje v tom, čo hovorí a popiera fakty, tí potom majú veľký problém pretože buď v odbornej sfére skončili, vytlačia ich na okraj spoločnosti, alebo môže dôjsť aj k horšiemu, uväzňa, prípadne má problém ich rodina. A to sa nezmenilo, či je to v totalitnom režime, alebo v tzv. liberálnej degenerácii. Len sa používajú rôzne metódy, niekde tvrdšie, niekde mekšie, niekde ekonomickým nástrojom, niekde násilím. Ale... To, čo hovorím aj na začiatku relácie a ukončím to, všetci sa oháňajú kritickým myslením. Tak myslíme kriticky. Áno, myslíme. Oni nás vyzývajú, aby sme kriticky mysleli o Rusku, aby sme kriticky mysleli o predchádzajúcich systémoch, aby sme kriticky mysleli o určitých kapitolách v histórii. Myslíme kriticky aj o ďalších kapitolách, aj o súčasnosti, aj o rôznych politikoch, aj o západných a amerických, aj o ukrajinských. Myslíme kriticky v každom smere a zvažujeme všetky fakty, ktoré sú k dispozícii. Maily sú vyčerpané, telefonáty už nie sú. Ja vám všetkým ďakujem veľmi pekne za pozornosť, že mám príjemnú dobrú noc a o dva týždne sa počujeme znovu. Do počutia.